Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa min wala. Allah në falendelojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë, ndërsa ne vazhdojmë edhe sëtë me lejnë Allah të manuar me vlerët e moralit. Sëtë të lasim për moralin, ose për vlerën e qojtur rahme, mshira. Mshira e që pa dëshim vetëm si termë kur të përmendet ne e dim se është diqka e mirë e dim se është diqka e lafdruar dhe e nevejshme për njerëzit para ka diqka më te përse ka që duhet të dim bëse që duhet të njohim në pikat në vijë <coughs> Të fillim është djetarët kore kan definuar në shiren dhe qëfar përshina ja kan dhën disa për këfizime të ndryshme në ndërto, kanë thënë se mshira është një dhemshmëri e brendshme që kriot e kënjëriu si pasoj e dhimbjes që e ka dikosh dhe e një problemi dhe shqecimi që e ka dikosh dhe kjo dhemshmëri e motivojnë dhe e simulen njëriun që të ndonë së bashku me atë që ka problem problemin e ti dhe të ndonë së bashku me tjetërin dhimbjen që e ka dhe gjithashtu të emotivan dhe estimulan që t'i del nëndim për t'i artikalu aj, dhim, bjen dhe përlejmen dhe të lashtë dhe svitin që e ka. Pane dhimshmëria është, do të tëtë dhe që e natushme të njerëzit, por, dikush e ka më të kufizuar, e dikush e ka më të shkrir. Dhe këj kufizim, din të jetë nga njerë dhe shqerëcuës, ku njeri u fatkesirës si pasojë rëtanëve të saktuara, mund t'a umë m edan detyr që i ka më të afër, dhe mos lasin për dashjikon më të largët. Për këtë arsye kanë ardhur edhe argumente dhe gjithashtu pothuajse ato të korosit, të sas na stimulojnë dhe na motivojnë citimet e mësueshëm. Pëlimisht vet Kurani, ku çdo sure e tij fillon me emrin e Allahut Er-Rahmani Er-Rahim, që është i gjithëmshërshemi, që mësuesi i ka për çdo gjë është një sinjal të qartë për neve që ne duhet të përfitojmë nga kjo mshirë Allahot Azogjen. Dhe për dirësë Allahot i manuar, i cili nuk ka nevoj për njerëzit, i mshirën ata dhe duke pas parasysht gjithashtot të të cilin e njerëzit për bala Allahot të manuar, sa mës njërë njohja, sa shkelja, e sa gjela dhe tjera prapë se prapë a i mshirën, atër kjo ka një reflektim pozitiv një dën tonë e ne që kemi një ujë për mshirë si mështë të mshirojmë edhe ne që dhe të tëtë të, dikush nuk nga ka bërë asë përsa afer me atë që ka bërë në hakë të Zotit si mështimit të mshirëshmë kërë Allah u Gjallahu Ala në 104 mesurë në Koran ka fillu me pot njëti në aman i gjithë mështë në mshiruasit zeshtët aja që dhe tëtë të në stimulant që timit të mshirëshmë është Se Allah i manuar në Koran Në shumë dhende ku e ka cilësu Pegamberin sallallahu alaihu sallam E ka cilësuar si të mshërshëm E ka cilësuar si të mshërshëm Mision e ti e ka cilësuar Mision të mshirës Va me arsallaka illa Rahmeta lil'alamin Me i të të të me dërguar ty Mshirë për njerëzit Dhe vetë Muhamedi sallallahu alaihu sallam Ka thën e na Rahmetun muhda Unë jam mshirë edhruar nga zotit mëshirë e dhuar nga Allahu dhe gjithashtu ka thënë pegamberi sallallahu e sallem i rhamu mën fil ardi i rhamu mën fil sena mëshirani ata që janë në tokë mëshirani ju vajt qështë në qelë dhe ka thënë pegamberi sallallem arrahimuna i rhamuhu mën rrahman ata që janë të mëshirëshmë këta janë ata që i mshiran i gjithë mëshirëshmi e hadithet e tira të shumë ta që flasin për mshirën gjithashtu të Ai rastin yor kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte duke luajtur me njërin nga nipat një e tij dhe i kishin nipër në çafe, do thot sikur se luam fëmijë më me, me prindin e tij dhe me të afërmin e tij. Dhe erdhi njëri për një dër pe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por ai nuk kishte zanat, kështu të luante me fëmijët e tij. Dhe kur e pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i tha, o dërguar Allah, i Allahut, unë kam 10 fëmijë por më asnjëri nuk boi kështu. Do të nuk i lejojnë që ata çu të mhipin në qafë të luajmë të në një në një kuptim e mo një farqëndrimin e tyre. Atë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam nuk nuk ia pritej uqësilë. Ti thot se ti mashallah që i ke me personalitet të ç'i ngënieri me parimet, jo. Por i tha, e çfarë të bëj un kur Allahu e ka nxirr rahmetin nga zemra jote. Qase kjo është mëshirë. Edhe kur i vdes djali i tij Ibrahimit Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem do thot ju po në lot në fatin e tij. Edhe i thon oj dërguar e Allahu ti po çon, tha Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem do thot kjo është mëshirë e Allahut. Do mëshirë është me më të dhimb dikush dhe mëshria për humbin e dikujt është rahmet pij Allahu azhall. Andaj loti është rahmet, vajtimi është ndaluar dhe shprehja e pakënaqësisë me zaktimin e Allahut është ndaluar, ndërsa loti është mëshirë. Prandaj edhe burrat e mbyj kanë çojt edhe nga Afrika ndaj Allahut, por edhe nga dhimbshmëria, nga se rahmeti është dhuratë e Allahut dhe e lloja dhe njerëzit. Ande këto janë argumente që ftosin për mshirën, do të thë që na stimulojnë timi të mshirshëm. Ndërsa se përkët manifestimi tek mshirën jetë në jetën e përditshme, ajo ka fusha të shumta. Fillimisht mshira ndaj vetvetes. Ju duhet të filloni me të mshirshëm ndaj vetvetes. E si ti të, të mshirshëm ndaj vetes? Në dy njëra kërësore E para Njëri ju me elodhë vetë në ti Në atë që i bëndëbjo është Rahmet Nga se nga njërë të jeshen njërë përshamë Që i për mundohet Dhe për pjekët Në ty një një kuptim Dhimët pëse për jabë ka të zërë Nësë a i duhet me i dhonë për me A rridikon Andaj në këtë rast Mundi dhe sakrifice janë Pikrështë Rahmeti Sigur se e kanë po Imam Ahmed rahimullah do thot ka vrapon ne por ligjrat e dietarve dhe i usdim njëon si ka thon shumë tuhiq dhe shumë pomon shumë pija zot dhe mshira e pak veten në të kuptim ndali opakt nga vrapimi ka thon mshirin e vetes po e kërkoi unë po kërkoj rahmet ju sot do rahmet njëri, të të shofsh ngana ne tubim me të rahmet të fida rahmet namun ande rahmat e shenjire ndaj vetes ti që Do të të me ditë se Sakrifica dhe kontributi Dhe mundi për të arritë është pikrish mshira I joj kunder ta Dhe gjitha shtut Njëri ju mës me engarku vitën Për të aso që ka mundësi me e bajt E dhe kjo e Rahmet Dhe mesatarja Në raport me vetën është Rahmeti kërkuar Gjitha shtut mshirën dhe i prindrëve Veçanis kër janë në mosh në shtyur Sikur se Në kamësu Allah Gjallora të bëjmë dua Në këtë rast duke kërkuar që Allah o të imshiranë si kurse ata kanë qenë të imshishtë mdajneve dhe të kuidesë mdajneve kërë kemi qenë të vegjenë edhe kërë imi rritë dhe vazhdimishtë Në ndaj i mshira dhe i prindëve është një manifestim e rencëshëm i mshires e besimtarit në jetën e, jetën e ti Me të gjitha format e mshires, gjithashtu mshira ndaj më të vegjenve, me mshiru Dhe kjo gjallëson një kohë disa forma, një nga format e e e mëshiruesve të vërtjë është me pas njeriu durin me i mësua, Përramat. Nga njëra duhet të na më përsi di sa hera nga nga njëra është nuk kupton, nga njëra nga njëra, me pas rahmet Allah. O nei ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Lejse minna man lam yerham saghiran." Nuk është prineve do të nuk nuk i takon me me çim prineve kujt ati qëri nuk i mëshiran të veç tan, dhe tanë, dhe këtu hynë edhe të rinje tanë, dhe këtu hynë edhe njëri u që është i paditur, dhe njëri u është i ri, nuk din, mund nga bën nga bime, e u të kanë njerëze më të vjetër, njerëze më të pjekur, njerëze më dishën të jenë të mëshishën e ti, në qërë kumëtime, që a, të kjenë sabër me mësu, të mirëkuptojnë moshën e ti, të mirëkuptojnë gjenë sikur se kishte rrahmet pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në raste shumë shumë të vështira por por por ne e kuptuai ai ishte i mshirshëm. Pandetin raste të ati thotë që me me 10r me 100r është përmend rasti i ati njeriu që kishte nga shkëtira dhe në momentin caktum kishte shkuar në çorxh xhamis dhe kishte urinuar. Për mënyrë Allah ndau dikush thotë me ardhmë urinun xhamin. Çfarë do të thotë atafta? faktësh që do të bëj me marrëmujë e marrë do të do të kishim sjellë më shumë shumë shumë dorëta arrogante ndaj tij apo në fatkesi është atë. Nëse pejgamberi sallallahu alajkum kur e pa për kë bëhet fjalë kush ishte ai? Ishte njëri ishtinës, një që do të komson ndryshaj, ai edhe shpejt vetë ashtu ban. Në atë kuptim nuk është një njeri që e ka bërë çelëmesht, nuk është njëri që e ka bërë për mend dy xhamin, por ai ka kuptuar se çfarë kanë qyrë skogale, këto folëm navon dhe po të quforsonin sahabët me anël dhe më qortu tha, ka, dhe e kam thënë çfarë tha tha دعووا لنا raika le na tekrym pastaj këshillojm dhe pastaj e thirë dhe i tha kjo është jami nuk i takon më bëu njëri kështu se më e sa i pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe kur apoai këtë cilë kur apoai këtë mësi çfarë tha tha o allah më mëshiron mua dhe muhammedin edhe këta më mëshiron këta që më vursulin këta më selah ahmed me ta atë tha pejgamberi në kat hëjë të luasia Në shikatiu shumë gjontë ke kufizuar s'banë, Msheh Rahmet Allahu te gjont, leja tekta përfitu. Nga seratik e gabuar dhe këta kanë gabuar, të gjithve do të thot duhet ju inshallah që ndavula. Andaj pejgamberi sosi merahmat hidratante. Para mëna që ti më të thu me vrasësi apo, ose mos më kuptu. Çfarë do ndodhte? Gjasiu të sahabia Muawia ibn Hakema es-Sulami ka qenë në xhami dhe para mëna ka të shtit afërtit dikush, në katë shtit Në afërsi dhe këtu i kohon, e, ka honë, njerë ha mukallah, ka bo dua për te duke qenë namazë. Njerës i ka më thonë, ksot, i ka më shumë gujë, në të këtu i ka më shumë, shujë, se namazë je. A i ka thonë, po që ka pokëqyrë, një gabova, prap ka fulë edhe ma shumë, duke qenë namazë. Edhe kërë ka përnu namazë, të pegemërse dhe ka thyrë. Edhe i ka thonë, kjo është namazë. Nuk banë ta me pasë fjot njezve, i në mahi e dhik edhe thotë kjo sahabio dhe do allaj nuk këmpo mësus më të mirë se pejgamberi s.a.s. as më të mshirëshme, as më të afert edhe kërë ka po kët sal salen, këtë aferësit pejgamberi s.a.s. në këtë mshirës farë ka po ka fëllu mja shpalos edhe do probleme tjera nga se mshira bën që njëriu me të besu e pastaj edhe do të të me ti hapë plagët e tjera që i ka nevoj dikushme me ja shuru dhe me ja kuruo gjithashtu msh nga manifestim i mshirës është gjithashto që një rio të të tëtë të, të interesohet për brenga dhe për problemet e të tjereve. Nuk duhet me tu të të tëtë i, i, i, i ndar nga problemet nuk është shikuar një rio hesapet e veta. Ande ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi sallem nuk është nështë nësimtari vërtet, a i mërtet, ai cili flan ingopur dhe bark mbushur das of charity do that is bargzbrazor e nuk mundem me dit sa as dikush bargzbrazor nukun me dit a ka dikut ne problem nese nuk interesoj me per ne teatra dhe interesimi katrejtem jo per kurreshtje dhe jo per dit kush çka ka te lashe po per ti ndihmu praktikisht es manifestim i mishires dhe i rahmetit prandaj pejgamberi sahom njerit ishte udhur ne xhami dhe erdhi disa njerëz të cilët ishin të raskapitë nga varfria. Uria i kishte lodhur, dhe shie ishet në ftyrën e tyre shenjët e raskapitë dhe lodjes, të kur po, i pa pejkambiri, sasërem, shumë më mërzit. Pra më në mërzit, edhe përse nuk i njefët, po kërë pa po që njërin qëfar drejtje pas ka ardhë, nga uria, nga, nga skamja, umë mërzit pejkambiri, sasërem, nga seshti imë shirëshëm, dhe një nga ashabet e ti e kuptoj se duhet me bëti qëka. Shkojse subhanallahu çka gjat, at te pris ushimit, pak nit te pris ne tezhe diçka dhe e solli te hudhi para pejgamberit te xhamit. Dhe Kur'an te tjer se kthej çfar bolai un greten dhe çdo kush shkoi ne shtëpinë e vet, gazetë që ishte vet afër xhamisë, ne dikush e mori 400, dikush e mori kët gjë diku dhe u grumbullua para pejgamberit sallallahu aleyhi dhe grumbullim ban ndihmash. Dhe kur i pa këto ndihma pejgamberit sallallahu fot transmetuesi fot i drejtoi fytyra pejgamberes sa osef, dhe u kthi disponimi pasqë ishte e kapluar nga mërzia dhe shqetësimi nga fot andaj gëzohej kur dikush ndihmohej ndërsa mërzia dhe shqetësoi kur dikush nuk kishte dhe ishte në vuajtje e po dyshom se kjo është një manifestim i mshirës dhe i rahmetit prandaj edhe kjo është një manifestim i rahmet dhe i mshirës gjithashtu mshira ndaj më të vjetërve u thotë me pas mshir në kuptim të përgjithim të këse mëshire, mëshire në lejtë smurve, e kështu më randë nga në dimenzuën e shumë ta të mëshire që mund të përfinë jetën e besimtarit. Ta. Ndërsa, se përket, do të, të sita arrimë këtë, mëshirin këtë dheregje, e para do të adimë të nërdozër se mëshire është nëndërrojët pjallauta të të gjëllë. Ndë i kushtë shumë ma i dhimë shumë dhe � problemet janë sikur është shumë më i mbyllur dhe më i ftohtë apo. Por çdo kush për njerëzve ka nevojë, qesoj Mesia të dhruar me jashtë edhe misionin e fituar. Se sot që kemi Mesia të dhruar, ke nevojë më ashtu edhe më tepër. Për shkak se problemet e jetës, të larë të jetës, kanë njerëz bujnë që njeriu Allah na ruti, do të jetë me pastë, me pastë në kufizim me si për Ahmetin, jo në shtemësi për apo. Anë dot timë të kujdesë si më ashtu kur mshirë. Sim simu país edhe më shumë me këto vlera tek ti. Morali istan E para Ta kuptojmë Se në qovë se e dëshirojmë Rahmetin e Allahot E jemi shumë të nevëshëm për Rahmetin e Allahot Do të adimë se Mënyra gati se e vetme Gati se e vetme Dhe mënyra më efikase Për ta fitur Rahmetin e Allahot është Ti më shërëm të tjiret Sa më im shërëm të tjiret Allahot në shërëm të jotë Dhe që dhe është të ashtu, tot nga ajo që na mundson me arritmshirë të Allahut është ose me me çim të mshirshëm duatëm na dhe të pajisim me këtë moral është të lexojmë për biografinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Lexojmë për to. Kjo që ka qenë mshirshëm. Si ka qenë mshirshëm në shumë raste, madje ndaj kohëve ka qenë mshirshëm. Ka qenë mshirshëm ndaj ndaj ndaj arëmijës të tij. Ka qenë mshirshëm ndaj kundëstorëve të tij, amës të ndaj pasuesve dhe ithtarëve dashamirës të tij ka të mëshë mësh do ka. Për mënyrë atë atë ngjarna sajmësh të mëdha kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam shkoi në Taif tua prezanton islamin popullit të tij. Qëse ata ishin arabë, ishin populli i tij, por ata ju përzitme ç'a? Ju përzitme gurë. E gurzuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, sa si pasoi këtë gurzim edhe u pergjak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i dol gjaku njërit më doshën të Allahut edhe pse e kanë përgjak dhe pse ua ka ofru shpëtimin vetëse ua ka ofru udzimin vetëse ua ka ofru e, pajtimin me Allah dhe pajtimin me zveti a zi nuk kërkan dhe pëjtjune për vend se falje nga Allahu ua ofrante dhe udzimin dhe te refuzua në mënurin më, më, më, më të të mërshme më mizore që mund të bëndi kusht ata kështu u sallam dhe muhammedja sallam dhe kur jerdhi me leku i deleguar nga anë Allahot Azzogel që t'ja ofranë mundësin e shkatrimi të këti popli Peygamberi S.A.S. e fshin të gjakën nga fityre ati e bekuar dhe thonë të Allah ma këfirli këm i fejnë u mlaja alemun tha Allah falihun nga se këta nuk dhina dhe tha ju asëse ju asëse nuk prënaj këtë ofert nga kime lakë tha shpresaj që Allahot Azzogel që se këta nuk u zonë të silë pasasht të tyre të, të, të atilë që është problem këtu të zej. Do të thonë pikërisht ato. Në këtë mëshirë, kush lexon për këmbëshirë? Si u akafolin këtyre pejgamberëve sa se si timshësh, si nuk profitojnë pasoi. Ne jemi këtu ajo që na mundson time të, të mëshëshëm, është gjithashtu të, të nderozë të kuptojmë se mëshira e përhopur mes neshve e sill dashurinë edhe respektin. Dhe mëshira është ajo që e sill sigurinë shoqërisë. Kuneu e din se mëshirohet, dhe gjithashtu mëshiron që osil siguri dhe mirçeni dhe dashinjë shosim ku një jetojmë ne ato. Dhe nga ato që e sillmë mshirin ajo është lutja, po do Allah më të bëj mëshirshëm. Ka shdhurat nga Allah që neola tham rahmeti është dhurat, lut Allah më të bëj mëshirshëm, më të bëj të ndihmshëm, më të bëj të kujdesshëm, më të bëj nga ata që e përjetojnë dhimbjen e të tjerëve dhe ndoin zbashkëm me ata që tu aleçoj në ato dhimbje dhe ato të lashta që që ata i kanë ato. Dhe përfund Rahmeti dhe mshira është një vlerë për dëshime lefdruar dhe është një edukat që besimtari duhet pa isit më te por nga njëre mund të manifestohet edhe gabimisht nga mësumë si manifestohet drejt mshira disa nga këtu manifestime dhe pa mështë mshira është e, e rëndësishme mirë pa ka mundësi të manifestohet gabimisht mshira ka mundësi atëre kër bije ndesh me udhëzimet e Allah të madhnuarët ndaj për shembull ne kemi obligim ndaj fëmijëve tanë. Kemi obligim ndaj familjarëve tanë. Për shembull, një nga obligimet që kemi është të kujdesim për namazet e tyre. Dhe dini njëri për shembull se ata kanë obligim sabahun, edhe çes sa mirë po flas me gjona mi aprërgjumën ata. Edhe thot rahmet mëshira, thon. Rahmet është me çu, më lëmë me, me flajta ata. Rahmet është me çu. Ose për shembull e sheh e sheh duke shkuar gjakëca ose duke bërkash rahmet do të çish me bërtit tash ti apo do të kuptojm çu është më qortu qortoja qani ti mëst rahmet kët rast e jo heshtja prandaj rahmeti është i, i, i kërkuar dhe rahmeti është i lavdruar mirë po nëse teprohet dhe përdoret në vend të duhura atë mund të jetë i shëmtuar dhe nuk nuk lavdruat atë rrapë nuk lavdruat atë prandaj Allahu xhallahu ala kur përmend në disa vende në Kur'an do të thotë mënyrat Se si duhet të ndalët e keqëja, nëse si duhet nga njerë edhe të denuën këjqë bërësit, thatë mos ju ka plenë mshira, mos ju ka plenë nga mshira, nga si në këtë rast, rahmet është njëri unë me e në alë nga keqëja, jo me e në në vazhdu në të keqëja, e dikush nga njerën nuk kupten mundar, pos edhe duke e denu. E denimin në këtë rast dhe i tjeshtë, është rahmet, nga se e ndonjë aki e çafon. Prandaj nuk duhet që në emër të mëshirës apo ta dëmtojmë dikën. Në emër të mëshirës të, të hapim të hapim pandën e të qjerë me veshun shoqëri në emër të asaj se rahmat juna e kështu më radhaftë. Rahmeti është do të thot ai që sill dobin e jo që sill dëmin e mesit e njerëzve. Ana lë salonën manuarsit në manuar, profimin e rahmetin e tij, të na bën të mëshirshëm, të dëhëm për njëri tjetrin dhe që i riu gjithashtu të ketë mundësi të përvitojnë nga mshire më të vjetërve dhe më ditërve, por edhe më të vjetërit, apo të ndin atë mshire dhe atë dhim shmëri që dikur ja dhanë dikujt, të fitojnë tash nga bitë tjure dhe nga më të rendë dhe në shëqiri të mbretënë rahmeti mes neve, e jo Allah në rujtë arogonësa, e oretja, e dhuna, nga se këto përpërshime e shkatrojnë një shëqiri, sotë që a tjene gjulluar dhe e, e Allah'u nëm shirof na'if al-mukadatona, azot yishmur left, sallallahu ala muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam, bese me kterim.